قال <سؤال> الله عبده باعتنا انماكم مستممنك يا برونه بقولا ان قال ان ربي فينا يريد مولا بثنا مين امرك سنين ففعلت فعلت كذلك فالتوانت فقال فتو من القولي ففرت دون ما ستكم وهو يذهبون يعذبون المعسرين وذل يابن نهاريا ان بتبدي سعيد قال برونه رب العالمين قال رسول الله يا ابن حمان كن موقين قال لمن حول ولا تستمن حضرت شورا نزول کے پس صورت واقعہ نوصل ختم اور ترتیبن پکشتم ذ صورت مقصد التسلیت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم و هلاك الجاہدین ټول صورت دله چلو له شعر نبی اسلام له تسلی ور کوي او د و هلاك مخکې صورت تر مناسبت چې مخکې صورت کې بیان دو اصول اربعاو شو او اشتیزاد کفارو بیان شوا چهار پیغمبر پولیٹوک مزدری شوی دی دا پا ریبم کی گی نو دا صورت تسلح لے پیش کر صورت سردو گدوالی نا پاکی دلیل نیشتے آنپا کسی تقفی بشارات تی صرف تسلیلہ دیو جنا صرف آقیات ذکر کئی ادو خبر ثابتی یو التصلیت للمومنین بنجاتهم ادیم الازعب للمجرمین بجرمهم دعو اور کئی چه مومنان مخلاص کری دی ادام قانون ادام رحمت تے او ہمیشہ میں مجرمین معذب کری دی لفظ مبین اشارت دیتا دا چه دینکه واقعات تا پفانو دی. حکیم دلیل اقلی دایتونا دی کتاب آدیتی شاید علاکه ازان چې نشی مومنان چی دی مان نرالی نتو زان خورده باقیون حال کن تو زان تراکه اکر رضایشی دمون نراو بلیگون دی بانده دبرانا یو نخوا نشیر ستون بود دی دین خطا عجز تو جبری مانی نزبا پرانا عذاب راولیگم انا دی راگر دی تا بیان دربتا دا مگر دی دینا وقتن کی دی په دی نظر دی چې راپشي دی ته خبر دا چې هغې پو ټکې کوي دی چې کومروپ ټوې کوي د هغې ص به بیایانشي دیته نک تا سرهډوکې مونږ پهې کې جوړی ته دا د یو در ل اوړ دی تاقی دی که نه خدي اکثر مومنان رته غالب دی اونی منجرین مهربان دی پهنجاتته محدي نو اولهواقع د تسللی او دا اللہ کی مجلومی کوي ذکر کریم یاد کا ایتیو حکم کرو رفتا موسیٰ علیہ السلام تا لارشا قوم دو علمانو تا قوم دو فرحون اور تو آیا اولین ایرگی دا اللہ نوی موسیٰ علیہ السلام اللہ ایرگم چمافہ در اجن کی مستعب پیغامب فرحون رشی یا تنگ بشی سنہ زمان غصب راشی او بنی چلے گی جبا زمان نو لگا پیغام آرون تا ایتی غم راس رہی اللہ پیغمبر کے ا دایلرا په ما باندې بوج زم بوج علي په دی. ما نه زین دي ما زه قاعده دي په خیال په ما بوج ته ميرګم چې ما وځي پاره کې ینا مر مړ میته کړې ده په ما بدلشتې قالو يلا چرنا زاي زر د ما ته سرستا سره موري دن کې راځي فرعون تا راشي فرعون تا رواي زاستا دین درت مخلوقات فقیر ما در بنی اسرائیل نو موسی علی السلام راوی منکری د کار نه کوي یو تفریش یاو تذکر بنعام اوسم چې سړې ځان تر ماته بیا په دې را ماته چیر ورکی یاو په دې چې سره احسان کیږي ډوډۍ ولوکي نو فرعون دادرغهبلی کړی دی اول تفریف هم کړی دی ا بیا تذکر بنعام کوي جما غتا سره لږ کړی دی قال و فرعون نمه پر تر کوفل کی معصوم معصوم نه لکای ادرنگ اتر کو مکه دو امر پر نا چن تلونا غافل د قتل پټی د پار د بھا نو که ته تا چی یعنی رو بچ موسی مکه تذکر بنام کو او کار دې کړ کار چې تا کړی دي اته دې مون کورونه کافرین اوس مون کوي زما احسانونه کافرین له نه مت کار سرکار کړل دا کار چې تا کړل دا غړي لو کار دې کړلې الله نه شک رومي زما احسانونه منی و هم سلام کړم دا عمل او مزه تانا غائب مادکار پورن ته موجود نه و او ز اقرام کول چې ما کړی دي دانه جنم دې کړی مادکار کو پا وخت ته نه و او ستا مخه پرځوم دې کړی نه او تر دې دم تاسو نه کېرونم تاسو نه وبخاله مارا پو اوه وي کو ما دا مار له دم بیاونه زو او وخت په رلرم او ز الله پیغمبر کړم راغلم نه رېګم ادرال غنی نعمت نعمت تنکیر ل تصغیر دا لغون دې چې زور دي په اړه لیم دا ما باندې پاده هغه لامن کری تا د ما قوم ابت اتخصم ابیدن زما قوم غټلې تا فرلې دي دا غنه لغون دې چې تا مار وکړ نو څلور شه مترا دې ته زمنګ منو فرعون په شان بعد موسی علی السلام پروتشه چه نا تزمو من هومی زمان قوم گا تلیدی اتاسا تلیدی اداغین تعلقونی راگ کردی ما تا اداغالک رحمت بادی لارب پر ما بانده چه غلامان کری تا بنی چرایل نوی فران صبح د آرن که مخلوقات تا عالمین دی خران پر خیال که مصر آلا دی مصر آلاولا صبح پروبیت ترکیه نظام نموسیٰ علیه السلام کلام و ران که نو موسی علیہ السلام رد دمنونو کو په مې ده کې یو یقین کوونکی الله فرعون مطلبدار چي دی بوئته نو چار چا را راغل کل را تاونه اوري زه یو څوم ځان د میسر خلکونه دی وای ټول مخ لوقارت وای چا لاک دې مناظره کوي قال و علیہ السلام بیا زد ته داوام چې رب تاسو دې ارد ا ته داوام نو وینون پیغمبر تاسو چې لريګل شه تاسو له ونه دې دیو په زور جنگ جوړي له ونه دې زه یو څومره پر سوئی وای موسی علیہ السلام رب د مشکو مار ته ربنی الله دې په مې ځکه کې کې پوی جون کې وای چون کو دیونی څه حاجت را په زمانا زمې سروالو لرزق ورکوم نو بدی ګورم ذیل والو نه جیل والو نه جیل کې وې موسی عليه السلام اگر چې راځم ته تا په شي سرګند نوې ترون راوړا چه دا رښتونو نه یو ګرځولاسو پس نه غا دا سرګندو او اخلاص ناګا دا ستکس وینو بيد بدن کتونکو تا موسی عليه السلام په دې مناظره کې سو منځلو کړ یو هغه تا یو بدکار کړې نه یوما کړې دې تنه یې اوس دې تموجي تمه سره سکولې شي دغه مغارتای ما پاله لې نو موسی علی السلام یې مونږ پاله لې مونږټ لري تا پړلې درنه روان وای زل مصر والا ربوبیت ته نو موسی علی السلام یې ټوله ربوبیت الله کوي پردا د موسی منظر را مطلب دا دی چې د خصم په مقابله کې په خاوخ له خبره ته نو یې جماعت ته دن تا چا چا پردنو دا جادو ګل پوهه دے... اغوار دی دے... چوکي تا ګرادم مل تاونه پجادو دا بهتر موږ داو اخلی دا مرض ټولي دوران دی دا باګه د باچان دا مرض دی دا باغيره غلي خلک را ته بلو کوي امنګه تبا کوي نو سمجه را خی... خی... کوئی فما دا تا مرون تاسمجه را کوئی نویدي ارجه ما غړې مانی کړې شرطه یار اپ اگر ټولی موږ تمہ راځي هر ورځ اوليګه پوګر کې جمع كون کې راوړی تا تار جادوګر پوآ موږ جمع کی کی با و شو جادوګر واه درو دې مقرار اوهلی شو کلکټا ايتاسو جمع کې دونکو مونږه خامخا شاعرانو پچو پچ زورور دیبه زورور شي مونږه الله خو چې زورور شي زورور شو فار کلا چرل جادوګر نوې فرونته مله به وځي خوشون جوړ اور کوم حساب پر کړو وې کړو هو اتاز وبامات نه دی ځمانه زړه ډوډه خرماتاز وې ساتي دبا چا دلو غوږه دا کاریلو الکو په عالم نه دا ایشاش روده بوخني هاندا لوخه واخله وې دی ته مصالح سلام غردې چغردون کی نو غردو دې خپل لاسای پولم را غانی او وی پیترت فنون ذنجه تسمیم یودور موږ فلسر ټول مکمل کته کوم سره سو نو اوردار موسی علی السلام همسا پسنه کې به غضب اجدې جوړ کړیو هغه سیر راځک اوردار شو جادوګر سیدا کوم کې نوې دی ایمان نرم پرد مولقات چرته موسی دارونده موږ د تعارف ضرب موسی ارونده ځدایو ارثا کوي نو پیرون تصدیق وکړه چې موسی په خوا دي نه چې کوم دامه شو تاسو غواړئ چې خیر دې تاسو جادو تاسو خو یو جړګوي استادان او شاګردان نظر دې چې پوبو شي پیدا پربکم لاسونو په بدل بدن بکم وکم تاسو راغونډ نو یې جادو لا زهر نشه تکلیف لا الله کا با هم حق پرز باندې مصیبتون راځي من الله دې غریدوم کې امغه مه تو چې بخنو کې موږ تر دم د دیو جنا چې شو لومبه من کې الله موږ نړی ایماندار اوه کوم سره سلامتا بو دما بندیا تاسو بدر په کې شي ینه سمنه تاسو وروانی تاسو په سی په فرون در شي فرون په کې جمع كون کې اوه ورته د چنت سان دی ان هاولای د افغانستان لشر دمتون قلیلون دله دلګ او دای جی دین لا کوون کی دي دو معنی کوي موږ لا کو سره ولي امن ټول ځای نه ریګو سره یره دا چې دوی بممل کو اخلي نو را دوی چی ختمي کو یومانه اوله مانه وا ان لا جنون حاضرون لهم را دوی راغون به شو نو ټول به یاره چم رالو دول براغون شو چې د ویراو چې دم کثرت وګوري انوک الله دلا د باغونو کې نونه ادم ځانونه ادم محلات عزت مندنه مقام محلات هغه عزت مند محلات چې بنګله خبرمندان یې دا اورګو مونږ به دي ځای لته سمن اولاد دی مصر کې آباد شو او لګي دای په سي فرعون او هغه خطر زنوار نار کلا چوريده درړلې او بن دراب اپی تفاول دے پھر اونیانو دیو لی در او دیو پھر اونیانو دیو نوی مرگرد موسیٰ شو مخی دریاب دے رو سفر آن دے شو اوی موسیٰ علیہ السلام اچھرینہ ماسرہ رب دے لارب زمین اللہ نوحی اکرم اوی موسیٰ علیہ السلام تا اوہ پامساسر دریاب نویوہ نویل شو پزائدار درگی پشاند دیلالوی فن فلقا دل شه نو هر به دل دبر نو بو چرات نو غبرت لید کته نو پایدې او کته بو په منډ لړې یو بل په سا نو برم غر جوړېداو کتم غر جوړ شو پکانا كله فرکن نو واره لاله کته دل عظیم په شان غونډه لوي درياب براته او برابت بیا کته نته لوري غونډه او بو جوړې شي ان دې کرم پدادايه کی رستمي از لفنا نزدیم کرو از لفنا غنڈا مکڑا را جمع مکڑا در غدایتا را غنڈا مکڑا فیرونیان اخلاعات کنو موسیٰ علیہ السلام سوچی دی سروغن اغرق مکڑستو نی تاکی دی کنخدانی در اکثر مومنان نو پیغمبرتولی در تنگی اندی ارابستا غالب دی عذاب بوری کی مجرمینو تا ار رحیم تا د زبیا بیراری نو پیغمبر اللہ کا باقی ان دلیل تقویف و غیر نشکے صورت صرف واقع ذکر کئی لتسلیم اور واقع ذکر کئی لتمثیل اولوالا پا دی خبر دی ابراہیم علیہ السلام چی وی پرار قوم تا دا سرا مدد کوئی نوے دی را مدد کوئی درگاہونا اسنام بوتان جرکری دیکھ ری روح دی نوی امون پا دی باند پراتا آکیف پراتا. نوه ابراهیم علیه السلام اولی ساسو کلا چه دهی را مدد کوئی تال چه دهی چه آواز کوئی دهی اولی ایا فائده دار کهی کلا چه را یا ضرور دفع کوي کلا چه را نو کوئی نوه دهی نا زا غیم دار چه دوچه زمانه مشرک نا خوب قالو بل یعنی نا مندلی دیمون شران دارنگی کول پلارانو کول نمگیم کول نوې ابراهيم عليه السلام قوم یې دا وچانه چرمد کوې تاسو مشران تاسو پقوانی د دې سيسته څه کول شي ا دې جماعت ژوند دي د دې ژوند لري د مدد کوم مگر راه کو ما د مخلوقات هغه الله چې پیر کړې ما له الله ما ته خی هغه الله چې ډېر راګي اعمال او برګي اکلا چې بیمار شوم شفاء راګي هغه الله جمرائی می بیا و می جن چومیت کی اغه چې مې قوم چې بخنو کی ماتا زما د قتا غانو کماڅه کړی دا د انبیاو تامین دی چې ځنه لکه سوي ګنازه ته بخا من تامین دې ما کړی ده عرب او بغیما له پو هغه د کانو او دې مالو عجبه د رشتیا پرستونو کې چې رشتنی یاد سادی ابراهيم رشتیا وی دی اوګر دې مالا دا وستون کوځي نه تنهای او وخه دې ما پراد دې ګمرانونه مګم دې کې ما قیامت کې کله چې فائدہ بورني کی مالو ځمن الا مگر فائدہ بور کئ اچاتا چرغ دې پاک سره د شین یو سری دې شرک نه ځان پاک کړي نو هغه ته بخپله عقیده ایمان فائدہ ورکئ مالو ځمن ورکئ ادنه بشی نیدی بشی نت متقیانو تا اظایر بشی جهانم پار زرکشو او بیلی شی دیتا چر تا دی آغا تیو ایتاسو بلن که غیل را بیدا لانا ایتاسو انداد کولی شی اوی انتسیرون یا ایتاسو بگل آغستی شی زمانا تی ایتاسو خلاص کی یا ما سر مقابلو کی نصر نگون مکرشی دا مجرمان پده جهانم که او سرکش نور دی دا مشران والغاون نور سرکش اول اکبر ابلیس او وبوي دی دا شیطانان دا مجرمان جهنميان اډيبا پر اس کې جګړی کوي یو بل سره وا جګړی کوي تا گمراه کړم تا گمراه کړم سبوي قسم په الله غومغا په گمراه سرګنده کې چې برابر کړو تاسو دربد مخلوقات سره رضا تسوی په ټول عمر غونوا چې خالقم دارشګنه لئی نه تسوی په مینه کې سوین ته سره مینه کوله چې هغه موږ کلاسینه تاسو تسویہ پت ساروفکی نو ان تا سره دا حق درک چاسی نو تسویہ فی صفاتن وا ان دي ګمراځری مولا مگر مجرمان نو مولا څخه ځم کې شوا دی قای زمو خیال کېږی نو خاصی ان د اوس مه ربان حمیم د همې همو نظر د دوس زړه قدوس ګرميږي وو قغم نو کچره شوم لږه یو دلت دنیا ته نشو وند مومنانو لاکې د کې د ن کې تعالی دلیل ده چې دا څه ابتلا راځي ان دي اکثر منن کې رښتا غالي دیوبوني مجمن الرحیم بر مومینی نو تېرغ اوریدای پیغمبر دوه اخیو درما ادر وګیل قوم دنو پام بیاو یو پیغمبر باندې دروګل ټول باندې یاد کا چې دې ته دې السلام لسلام ورلګي د الله نه د تاسلا رسول امانتګر اللا را لگرمیم زن نوام او ماندگرم دخلای حکم که کم و کاس نکوم نویره گیده اللا ناو منه ای زمان زمان و منه ای چیز دخواه را لگرم در انا قارم تازنا پدیبان ایواز ندیواز ای زمان مگر پر ابن مخلوقات هر پغمبر رویده اللا دپاره خلافه للمتاخین نویره گیده اللا ناو منه ای زمان نویره دی نمان ایمان را دوستا از خالله تاپسی دیر دیلان کستا خبر رشتی نو عقل مندو بمانه لیوان ده غریب و خلق و منده ده دا دلیل دار رشتی اوه <تصفح> نو علیه السلام سالم ده زمان فاقبانه چی ده ای کئی یعنی ده, ده دیلو عمل کرده سالم ده آج ده ای کئی یعنی ده, ده, ده عمل عجر تده نرسند اندر شرم که مومنانون را جماعت نپریده انیم زم اگر ندیر زایر نوی دی که منیشه انو انیشه بده و قتل شونا مرجوم در اجم نده او بوجه لیشه نوی نوی علیہ السلام اللہ قوم زمان دروجن که مال لرا نو فیصلہ که پمین زمانو دی که فیصل سرگندہ فاتحہ فیصلہ که اخلاس که مال لرا اسو که ما زردی نو خلاس که موند لرا اسو چه سردنو پکش دردک شوی که مشحون دا که شيشتایا اگر کمې تر پزینارو باقی دګې دی دینه کې تعالی تصدیضا ان دې اچر منن کې رستا غالب دې وبني مجرمان اب مې ربانه پومې نانو دیوا کې سرورما ا درو غلو اذانوبم بیا په او پیغمبر درو قوتول دي یاد تا چوي دې دیتہ یو ځایو در اسلام ولني کې د الله نه زتا زلا رسوله مان خدای را دې ګرم اچراته سویلي پوره درته وانه دانه چکه مو کاش کوم مې ویریږي د الله نام منې زم ما ان غوړم تاسو نه پځې باندې واد سوځات مزورین غوړم نو دی واد زم ما مگر الله زکا الا عند رب العالمین دا الله ما پوننده نو کوي جوړو تاسو بارې دی باندې اون کا بس کوم کی چا دېره بول ما له پاسه به قرانه خمینا لکه او چکه پر فوټو جوړي اداس تاسو بنگله ما سانې د سونه دا او جوړوي بنگله دا سه پخه چې شاید تازه مي شي اکل اچني مسافر نني وایي اغېره ظلم کوونکی لار کې مسافر ني شي نه یو شر کوي بل په دنیا دوکشي وي بل داکي کوي نو یېږي دا ناناو منځما اور یګی د الله غراتنه چې مضبوطی که تاغرا پاج پې گئی مضبوطی که تاغرا پردرکول د ډنګور ځامونو اباګونه اچینی خلاصله امداد درک مضبوطی کړي یا کوم پتا سو ادا درو دی نو دی برابر زموږ باندې که تواس کې اګنی دات کوم ګنا مستانه دا الا فلق الاولین نه ده بیانстаў مگر د روډون بنونا خلق د اخلاق نه ان هاذا ال اخلاق نده استا بیان مگر دروغ دي لوم وني په خام درو جنتی شو تم دروжели اخلاق د اخلاق نه نده د عمل زمونګه صدا معنی جوړو را کار کو مگر دا عادت مشرانو ده د مشرانو نیکارته اني مونګه عذاب ورکریشي اندو جن کوی حضرتو حالات نمو تاکی دیکنی دینی دیکھ سلمان ان کی عرفتا قالب دے و بنی مجرمان الرحیم اور مہربان دے پدائی سلور آقے لڑے حضرت موسیٰ، ابراہیم، غوط، نوح علیہ السلام اس پین زمان ادرو گئی سمدیانو پا انبیاء یاد کا چوہلی دیتے یودی صالح علیہ السلام علیہ نے لے گئی دیا اللہ نا ذتا سلال رسول مانت گرم نوح زمان انو غانم تاسو باندې ایواد هر پیغمبر وای زنه غانم خلاف المتأخرین هغه وای یعذ اخلی ان له اجر ته ما اگر پنی زالا چر عبد مخلوقات ته نو پریو کو دی شی پدې رای کې پپ بچ امین بچ تاسو ګنا کوئی دې تاسو مخمل کې بچ پیغې شی و باغونو جنو کې په وسنو کې په گجرو کې تلو عادی چې هون چلا د نرمه اغا ګور حزیم ده حزم نه مات شه یې ان کی خوراک او حض... یادو مشوا او وطنه کو نا تو گئی دغرو نه کور نه او استادکار فاریح استادکار دانو خونه گار ته پکې کې په خوا په دې سن کې نه سنګارو فاریحین استادکار ویری گئی دلانه نه منې زمان منی د حکم د مشرکانو مشکین آګه نوAbandon کې بدله کەی آګه سانځ په ساکې دنیا کې ځلان کەی نوې دې یت دلېوانو نا منل مصحری ته او مصحرین د سحری نه دي ټګو د خېټې والای خپل خېټه لغوارې سایبر ریاب او دې ودچ کمنه کوي ټګو د خېټې والای ټګو د خپل خېټه درک کوو صلی اللہ علیہ السلام دعوی نکو دا اللہ علیہ السلام دل با یوردی دسکلو عطا صلی اللہ علیہ السلام مقرر وار باندے با چلیتا دی ہمارسوی دیتا با دی انبالی تاثر آزاب دردلوی نفحہ کروا لاسق پی پرکردنا کے مشوق پیمانا نونی وہ دل آزاب تحقیق دیکن قدانا دی اکثر موینان ربستا غالب دی نیشی مجرمان امیر باندے پا پینځه وکي اوس په جما اذرو ویلو پم درود پم بیار محمد یاد کاچ ویلو دته او د ویلو صلی الله علیه وسلم نیرګی دنا زتا سنا رچل مان او ویلګی دنا نو منی جما ځکه م خبر کوم مغو منی انو غانم تاسو نا پځی باندې وا انشته و دما مغت پنی ځال لا مخلوقات ته راځی نا رینو تا پادا کون د شاوت غنای نو تا د مخلوقات نا پا بی دا کوړه چاوته په دې د پیدا کې تا دربطه سینه بیانې هغه بلکې قوم د حدنتی دوم کې نوې د ایلو غمنه شوی ایلو امه ممن کو مخرجی نو شی بتو د شړلو شو نا مخرجین نو و دي شړو رسول الله صلی الله علیه و سلم زه تاسو ته عمل لا اذا غسطو او اقاله تزه که قالوی د غشه واپسی پسند نه شي زه ستا عمل بد ګنم رب خلاص کمال دما د غشنه کې کوي خلاص کومد حال زه غوم مگر بوډای پرستونو کې پات شوا خدای او علاوه کوم ورستنی ورولم پهې باران بد نو بده باران دے رول شو. دی ورول شو تا کې پدې کې نه خدای دي اکثر مؤمنان متصل ده لاله کباتونه نفسه کا الله قالب دے و بنیوی مجرمان الرحیم دے بالمومنین خلاص میں کب موسیٰ علیہ السلام ابراہیم نو علیہ السلام دوہود اتباد صالح مرگیری اقواملو تاغٹہ بار الرحیم امو واقعا ادرو غیلو بنوالو پا انبیاء کرچوئے دے شہب علیہ السلام اولینے رے گئی زتارتار رسول مانک جلن ممرگید اللہ ناو منعزمان دې ګیدا الله نه اغه الله چې پیدا کړی تاسو له الله وروډه رواني چې بیل لا ټول موږ الله پیدا غې نو یې چې تاسو مسحارینو نا ته د خېټه والے ته پرې د ختم یا تولونه انې ته مگر بند پد ځان مونږه اګومان نکوم پتا باندې مگر دروژن ګومان کو پتا چې دروژني نو زمون باندې یو ټټه د بر دادا په دې تذینو نا نوې شعبان اسلام رب رب زم ماخه پوره سچیکه وي خ라이 ست په عمل پوره داغه په سره بدرکی نه مطلب دا خای سزا ورکی نو داونکو دې شعبلرا نو ني مو دلا عذاب روزي صاحبان در صاحبان دوريغه نه عذاب راغې تاکي خدای عذاب درووي تاکي دکنه دې دې ریکشن مون کې عبادت غالب دیوونی مونږ جرمان الرحیم دلال ني چی صورت کې صرف میساز مدی په دې دو مسرو ته صلی مجرمان په خو ته باقی ارست قالی د مهربان ادا قران عالی ګل د رد مخلوقات مدی عالی ګل په دې قران سره جبريل امين افریشتا ستا په زرباندي دا نه چې ستا کوګونته چې په زرباندي ستا زری په وغو چې چې ته دې رون ګنا په دې بیا او تاكيد ذکر د قران او کتابونو لمنو کې و انه هو د قران د بیان په کتابونو لمنو کې انو دلا نشانه چو خیدي تا ملجان د بن اسرایل تورات کې دزين خشته کې راځي او پیغمبر و پیدا کوم اکرال کرام دی قران را په بازه یا جامانو ادسته د بازو د قران را په دې عرب باندې نو منو کی بیا بیا چې موږ د بازو لصه پریا قران قضا له خبرمندان گلا چلو مونږه تکذیب پوره مجرمینو کې صورت ایذر کې ما معنا کړو سلک نه و دا تکذیب پلار کې او نکل کې او ورنیک کې او نڅی کړو چې را روان دي دا تکذیب پوره کې را روان دي چا پره سره راځي دو جن کوبه خبرمندان گلا چلو مونږه تکذیب درا پوره د مجرمینو کې ایمان په قران تر له جوینه یاد اذان نه ک را به شي دې تا دار نه سا پادهبن پويږي نوای به را آیا زم من د مولا تر کول شي مون زورون مون ترونه مولا تر کولې چې مونږ ایمان دارو بیا په چي وي نه پازادم تلوال کئ د صورت ته ماوس صورت قدم چې پدې کې جنت دوزخ ذکر نو اوس ته ما کې ذکر کئ مخ په تدان کچرے فائدہ ورکم دے خلق و راچنکلونا ابی اراشی دیتا اگا اگا آپ جیسر روز شوئے دے نو فائدہ بورنے کی دیتا اگا چی دی فائدہ دا ځان پوکا ویلی تا کل اذا عذاب رہو لے گم نو اگا فائدہ بدلتے فائدہ ورکی نا انا دی علا کری من اس کلے مگر اگل ایرون کیوں انبیاء میرے آدھا ذکرہ دا صورت پان دے ذکرہ دا, دا پان صورت د انم غلیمان انا راضی په القرآن سره شیطانان دلا شیطانان راوړل مینه راځيږي په راړو د قرآن سره شیطانان انمنا سیدی شیطانانو لا چیرادی قرآن ان توان لري داوړې د قرآن اغه قرآن اورینه نه هغه څنګه عالم ا شیطانان داوړې د قرآن نه برته شي دي لما ذورون برتدي قرآن ته کومه د ستېږي شیطان تختی نو شیطان سره نبی د شریف د دعاوې ذکر کړي ځکه دا جامع د اشا کوړي چې کله یو څوک غیر الله رحمت کړي نو هغه عالم الغیب غنیمت وصریفی غنی هغه له عبادتوم کوي زده اورته چا نو مطلب دا دی چې جامع مرامت کوو سر د الله مددگار بند نو کرامدتیک مشهबत د زذوارو نه معذبین تر بازار دږي او یو له اټبر اول <سؤال> نن هم تک پر ځل خپل هغه تا کتاب شو تا د مؤمنانو کتا سرڅو تا بي شو نه سره نه خبر وکړه اپ کنا فرمانی وکړه نو هغه بيزان نه اچلې چې کوئی اذان اوس پره غالب مه ربان غالب چې قومي تبا کړی دي هغه رحیم کې لجات اور کړې هغه الله تعالی کړه چې وځيږي ته مستع اولایت تعالی راپ موحیدینوکے دیر علم غزب شن سیتی رسالہ لکھلے پدی آیات چه نسلن بادر نسلن موحیدینوکے راگا دیر لاب نی کنا تقلب وکا حلانکہ مراز سے نسا جن صحابہ دی پیدا کرو اللہ آوری دنکے پو دے آیا پوکم تازول راپ آجاب آندے چرازی شیطانہ نغسقا تنظلو راضی شیطانان راضی شیطانان هر درو جنگونانگار څخه اگرده ای دیتا خود سارانا از سمه برای سلوخون یوری دیلی نواخر دیتا اگرده اگرده ای اگرده ای دیده ای درو جن اتاسو ما تا شایرانو ای شایران روانی دیده پتی در کشت کزا شایره نو ما پتی متور برا روانو نو که شایر همیشه دو مراو پا دل بار او مرای را خواری اسو غول فی علم نی نی دای پارکنده کې حیرانو پریشان دي هر کنده کې نه پامه لسکي هر مجلس کې حیرانو پریشان دي سوای نو زمونږ کلی دا شاعر دې کوڅه کې راغلو نو زمونږ کلی کې شاعر ورته خپل نو وایا په خوا دا شاعران راتلو نو په طنونو ورته خپل را شو وایا نو یو یو ور سره کې ورته خپل نو وایا سر مې درته یې نو هغه ته خونه زت ما تل ورده نیمګه وینا خونه وایبا سر دا یع دم نو دا زموږه کلی دا چار جوړه نو خپل ټنګ نو هغه سر کړم تر راو و خدا جګه جوړه زما کا جوړه غري ډوغل پکې ناشله کا غلپکې وای شاعر ورپسې نو سوي دا کی سی دا کولا شاعران خو په هر مجلس حیران سب څه نه لګي واران دي سوای نو اندارینګي زه شاعر هواي دي آکه نه کوي اي مگر احسان چیما ندي حضرت احسان عمل کینې قعدي الله دې انتقام اخلي د مشکینو نا پس دا رانه چې مشکانو ظلم کړی دی انتقام اخلي په دا دې بې دشوري د نبی علی اسلام دا ترزوی بدی بیان کرا نو حضرت وی سوشتری کی جوابوی کی نو نو حسان قدرت او داغی بیانو که حجوت محمدن برن تقیع رسول الله فیمت اول وفاو حجوت محمدن فا جتوانو و انداللہ فی ذا کل وَنَأْبِي وَوَالِدَتِي وَأَهْلِي لَعِزّ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَالُوا أُفّ وَرُوحُ الْقُدْسِ أُجِيبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدْسِ لَزَلُسَ وَعُوكَ شَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِن لَمْ تَرَوْا تَسِيرُنَّ قَطَّ عَلَى تَرَفٍ تَدَاوُ حَسَنَ انْتِقَامَ غَضِبَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زماتنګو پیغمبران تاده دا ظالمان او اقات سبو نرسل فرعون قوم نو قوم ابراهيم قوم عاد او سموت قوم لو قوم شعيب تاده لیستي دانګي دا تا راځي ته استضا کوي حضرت صدیق جوفات کدل و ما پتا سو حضرت عمر خليفه کا کدا عدل انصاف او کفال کا زني دي دا, دا زما خیال چې بعد انصاف کوي اور کده ذاتیو کو نو سایالم الذین ظلمو ایمن قلبین قلبون وہ وشی ظالمن چکم زائتا واختل منقلب زائ کله چي ور دله صورت کے صرف دو سره تسلی نبی علیہ السلام دا بیواقات الانبیاء الصالحین او ہلاک تے متمر الدین بیعذاب الجاہدی مخی